В замку тим часом ішов бенкет. До вельможного власника замку позбиралося чимало панів з поройнованих околиць, бо там уже почалося повстання. Господар замку привітав усіх як гостей. В замку було дві хоругви жовнірів, і пани були певні, що хлопи не насміють змагатися з такою силою. Про Хмельницького ж тут знали, що він далеко. У великій горниці замковій стояли чотири довгі столи, а за ними сиділи пани і пані, весело розмовляючи, вечеряли. Вельможний господар щедро частував своїх гостей дорогими винами, після вечері ж мали бути ще танці, музики і інші забавки. Аж ось серед веселого сміху і розмови в горницю війшов один хорунжий і пошипки мовив до вельможного господаря. «В місті неспокійно, яснольможний пане, прибуло ввечері біля сотні козацької наволочі, підбурюючи і наших хлопів до повстання». Саме в ту мить з Майдану стало чутно, як вигукували селяни. «Яке нахабство!» – скрикнув господар. «Напалі їм схотілося». «Вдарте на ту наволочу, бомах ругоми одразу, щоб враз загасить повстання. Рувайте всіх, що зібралися на Майдані без жалю, та подбайте, щоб козаків якнайбільше живцем перед мої очі поставити, а я їх завтра порозсадовлю по палях по всіх околицях». Вирядивши Хорунжого, хазяїн заспокоїв гостей, вони почали знову гукати йому віват та наливати келихи, а жовніри почали виходити з замку і лаштуватись до бою. Скоро в повітрі пролунав постріл, тобагун стрельнув з пістоля, щоб подати гасло Нечаєві. Сам він почав з козаками відходити з Майдану в вулицю, а щоб поляки подумали, ніби він їх злякався, звелів селянам ховатися поза тини. Жовніри зраділи, що вся юрба тікає, і кинулися за козаками в вулицю, та не встигли вони втягтися натовпу поміж тени, як багун гукнув. «Стійте, пани брати, всипте тепер ворогам з рушниць квасолі та зустрівайте списами. писами». Козаки спинилися, випалили з мушкетів і кинулися на жовнірів хто з чим. Жовніри з несподіванки спинилися, далі ж розглядівши, що козаків небагато почали на них нападати. Саме тут, позад жовнірів, Стало чутно брязкіт зброї тупотіння коней, то вихром летів нечай з товариством. Ще мить і важка його шабля почала ходити по головах ворогів. За волю, панове товариші, гукав нечай, за козацьку волю, не пускайте ляхів до замку, ні одного не пускайте. Здавили козаки жовнірів з двох боків, толочили їх кіньми, кололи спів. Писами рубали шаблями, і незабаром від тину до тину через усю вулицю лягла купа трупу. Дехто з жовнірів, перескочивши через стіни, хотів утікти до замку, городами та садками, так селяни припиняли і тих. Ану тепер до замку, гукнув Нечай, і подався з козаками до замкової брами. Жахнулися вони, почувши, що Нечай, мов божа кара, біжить на їх. Не насмілили вони оборонятися і віддалися на ласку козаків, та не було від козаків їм помилування за їхню кривду. Всіх козаки порубали шаблями. Тільки власника замку Нечай лишив живим і звелів йому показати в замку всі скарби. — А де ж ти переховуєш живий скарб? — спитав його Нечай після огляду всіх горниць та льохів. — Де красоня Мельничка та молоді наші дівчата? Пан на чає до одного замкненого покою, не відаючи нічого про те, що коїлося в місті, в тім покої сиділи, вмиваючи сльозами замкнені дівчата й молодиці, що на своє лихо породилися на світ вродливими, і з тяжкою журбою дожидалися своєї гіркої долі. Аж ось упали двері від могутнього плеча Нечаєвого, сполохані красуні, розглядівши козаків, радісно сплеснули руками. Прися враз пізнали нечая. «Данило!» – скрикнула вона. «Це ти прийшов мене рятувати? Чи пізнав же ти мене, орли мій? Чи пізнав ти Прісю, що малою вавив?» Настямавшись від щастя молода вдова, припала до нечая. Він приголубив її, заспокоїв, а потім сказав усім дівчатам і молодицям, що вони вільні. Радісний крик і гомін знявся в покої, всі поспішилися вийти з неволі. Через півгодини Нечай послав вельможного власника замку як обранця до гетьмана, а сам сів з козаками бенкетувати за ті самі столи, за якими ще так недавно сиділо пишне панство. Богун незабаром покинув той бенкет і, поставивши разом з Борозенком варту на міста, ліг спати біля замку в садку. Нечай же звалив повикочувати спанських льохів усі кухви з горілкою і вином, та почав частувати всіх, і козаків, і селян. «Пийте, пани, брати!» – гукав він. «Пийте, гуляйте, пийте за нашу волю, за щастя ненькі України і за славу нашого гетьмана Богдана!» «Нехай живе Україна!» – гукали на те козаки. «Забудемо своє лихо за здоров'я славного нечая!» Пив Нечай і гуляв, та товариство частував, а на очах у нього все стояла красуня Прісся. І що більше він пив, то все дужче його до неї вабило. Незабаром на Майдані з'явилися музики, козаки почали танцювати, а Нечай вийшов непомітно з замку і сказав показати йому хату мельнички Прісі. Вернувшись додому, після визволення з замку, Пріся не спала та все думала, як то те і все сталося, що вона вже удовою побачила милого її з дитячих літ Данила. Аж ось застукав хтось у двері. Пріся метнулася туди і радісно привітала нечая. Для дорогого гостя в молодиці знайшовся той добрий давній мед, що вона так пильно переховувала від польських жовнірів, і, посадивши свого бажаного до столу, вона почала його частувати. Славний козак та молода вдова довго розмовляли любо та весело, згадуючи свої молоді літа. Далі ж пріся засмутилася і, схилившись до козака, спитала чом не взяв мене за себе, як дівчиною була, та помандрував на Січ. Чи ж я тебе не любила? Чи, може, тобі не люба була? Чи для мене ж горлочко моя се закрило шлюб, відповів козак. Чи для мене ж тепла хата, там яке ліжко. Не такий я собі вдався. Гостра шавля – то моя вірна дружина, темний байрак – то моя хата, зелена травиця – то моя постеля. Невже ліпше було б коли б я з тобою дружився та то й покинув тебе, отже й тепер не можу одружитися з тобою, хоч ти мені йдув сподоби, бо в нас тільки що починається війна з ляхами, і буде війна затяжна і затята. Прися заплакала, а козак почав її голубити та розважати. І розважав, аж поки вона знову не глянула на нього весело – Ну, сказала Пріся крізь сльози, хоч не судилося мені бути з тобою, а проте кохатиму тебе до віку. Аж три дні гостював не чай в Прісі. Дарма Богом двічі приходив мовляти його, щоб рушати далі. Не схватів не чай. Мені каже тут, Любо, чого я піду з тієї привітної хати? Тільки на четвертий день він схаменувся, вбрався, як годилося, озброївся і виїхав до козаків на своєму вороному коні. Полуян та Морозенко зустріли не непривітно. А Вони, які і чай, були запорожці, а запорожцям заборонено було знатися з жіноцтвом. Чи не забувте, козача, звернувся до Данила суворий Полуян, про те, що на січі роблять тим, хто стрибає в гречку. Добре пам'ятаю, весело відповів нечай, чай. Киями б'ють на смерть, от що. Бийте і ви мене, панове товариство, коли така воля. «А що ж ти думаєш, обізвався, Морозенко, закручуючи свої довгі чорні вуси? Думаєш, як ти, не чай? Так задля тебе ми будемо запорозькі звичаї ламати? Ні, голубе, те дарма. Так от чухраємо киями, щоб більше вже й трави не топтатимеш» почувши, що гомонять запорості селяни і міщани з Красного, заступили Нечає і загомоніли разом. «Не дамо бити Нечає, він наш земляк і наш оборонець. Немає одна з йому догани за те, що погуляв з удовою. Вони ще з малку любилися». Після того Морозенко і Полуян розсердилися і, підмовивши кількох товаришів, поїхали на південь збирати собі окремий загін повстанців. А побратими Нечай та Богун Вийшовши разом з Красного, теж розлучилися. Богун пішов піднімати повстання аж понад Дністром, а Нечай пішов понад Бугом. Два місяці після того Нечай та Богун нарізно билися з поляками. Вони озброювали селян, навчали їх військовому строю, добували з ними польські замки та вибивали хорогви польського війська, що були по великих містах. Коли в них під рукою ставало війська більше, ніж було треба, вони поділяли його на два або три загони, доручаючи кожний загін якомусь доброму товаришеві, досвідченому військовій справі. До тих загонів знову приставали озброєні люди, бо чутка про повстання розійшлася вже по всій Україні. Нові загони знов поділялися і знову наростали, і так воно йшло, аж поки вся молодь уозброїлася і поробилися козаками, а в країні не лишилося нікого з ворогів. Аж ось прийшов наказ від гетьмана Богдана Хмельницького, щоб усі козацькі ватажки якнайшвидше збиралися до його під Білу церкву, бо поляки прочуняли вже після Корсунського бойовища і зібрали на козаків нове військо. І от по слову гетьмана посунули до Білої церкви цілими річками козацькі загони – з вазами, з усяким запасом та зброєю зійшлися під Білою церквою і побратими Богун та Нечай. Прибули туди і перебийні з Небабою, а коли зібралися і останні загони, то все велике українське військо під приводом гетьмана Хмельницького посунулося до Пиляви. Там стояло велике польське військо, 60 тисяч вояків, бенкетуючи та вихваляючи своїм завзяттям. Бувши в такому великому числі, польські вояки були певні, що переможуть козаків. А проте тільки українське військо з Хмельницьким наблизилось до поляків, а козаки, перебийнося, вивернувши кожухи, ускочили в польський табор та гукнули «Алла, Алла!», щоб поляки подумали, що нібито набігли татари. Польські верховодорі покинули свої військи, повтікали, передягшись селянами, Слідом же за проводарями кинулося в ростіч і все величезне польське військо, покинувши Хмельницькому і гармати, і харчі, і великі скарби. Пішли звідтіля побратими Нечай та Вогун з гетьманом і далі, були під Львовом і за мостям, потім винищували поляків та жидів на Волині, билися під Збаражем та Зборовом. За весь час далеких походів Нечай славився своєю запеклою вдачею, а Богун – розумними порадами. Під Зборовом Хмельницький так притиснув своїм військом польського короля, що вже йому не було порятунку. Але гетьман не схотів взяти його в полон і згодився на замирення. Скінчилася славна війна. І здавалося, що Україна стала вільною та незалежною ні від кого. Та тільки вийшло по-іншому. По Зборовській умові Хмельницький згодився, щоб не всі люди, хто схоче, були козаками, а щоб козаків було тільки 40 тисяч. Щоб на Україну знову повернулися польські пани, та щоб Волинь, Галичина і Поділля знову підійшли під польську владу. Довідавшись, про зборовську умову, козаки почали нарікати на гетьмана, що він зрадив Україну, і найбільше за всіх нарікали на нього нечай та богун. Вони нізащо не хотіли пристати на ту умову. Хто дав тобі силу звоювати Польщу, як не селяне, укав на раді нечай до Хмельницького. По чиїх кістках дійшов ти до Зборова. Тепер же, взявши силу, ти про поспільство вже й забув. Не мовчали богун. Ти посилав нас по селах та по містах піднімати людей, обіцяючи всім волю. А де ж вона та воля по спільству, коли ти згодився знову пустити на Україну панів? Виходить, що ми, повіривши тобі, дурили своїх братів. Кого ж ти визволяв, гримав знову нечай. чай? в Україну? Казав, що Україну, і вона повірила тобі, а взяв волю собі та старшині? Не гетьман ти, а зрадник». Хмельницький дуже розлютувався на побратимів за образливі речі, а на мечая намірився був своєю буловою, але згадавши, що побратими були найвірнішими його помічниками і здобули собі великої слави, він перетерпів ту образу. А побратимів призначив полковниками на польську границю, Мечая братславським полковником а Богуна Вінницьким. Побратими сіли по своїх городах, упорядкували свої полки оповістили селян, що всі вільні від панів. Дали один одному обіцянку не вважати на зборовську умову і не пускати на землі своїх полків нікого з панів. Вони і додержували свого слова. Коли виперті під час повстання пани почали вертатися з Варшави та з Кам'янця на Україну, простуючи повз Вінницю або Братславу, Богун та Нечай завертали їх назад, погрожуючи карою. Пани жалілися на побратимів королеві, а той писав Хмельницькому, але гетьман не вважав на те, бо і сам уже бачив, що зробив помилку на Зборовській умові. Бачивши таке становище, польський гетьман Калиновський, що мав теж маєтки на Україні, зібрав чимало військо і рушив на Україну, щоб силою прокласти туди шлях панам. Про те, що поляки знову йдуть з військом на Україну, раніше за всіх довідався Нечай. Щоб перепинити Калиновського, він зібрав наспіх кілька сотень свого полку і рушив назустріч полякам під бар. Шлях з Братслова на бар ішов йшов саме повз Красне, де кілька місяців перед тим Нечай добув замок. Жваво підходили козаки до Красного, попереду йшли музики, грали сопілки та гули бубни, а далі довгою гадюкою простяглися по шляху козацькі сотні, виблизькуючи проти вечорового сонця гострими списами. Попереду всіх на вороному коні їхав в червоному жупані широкими вилятами сам Нечай. На зустріч козакам з Красного вийшли Мали не всі мешканці, а між ними в праздниковому вбранні, в на мисті та в дукачах вийшла і красуня-мельничка. прися нечаєва приятелька. Як побачила свого милого, білою рученькою його привітає, карими очима сміється, грає, чорними бровами моргає. Забув дичай через неї і про ворогів. Обернувся до сотників, а що, панове? «Чи не отпочити нам в Красному? Добра річ, пане полковнику, отпобіли сотники. Далеко ліпше переночувати в місті, ніж у лісі. До того ж, уже масниця зайшла, може десь з дімом ленців або вареників».